هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي وعنى اتقوانا بعزم الأبات, بعزم الأبات. آه آه آه آه آه يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضى ورى من سرامى بسم <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد على إله إلا الله وأشهد عند محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم وأدعوه بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Mutu na Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koga naš gospodar na pravi put u put i zaista je upućen, a koga ostaje u zavodi neće mu naći nikoga ako će ga na pravi put u put. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Alaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alijih salatu wasalam posljen je lahoposlanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemeni i toj knjizi ovi koji vjerujete, bojite se Allaha, istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. A zatim, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljamo Allahu sbhanahu wa ta'ala što nam je ponovo moguće da se sastanemo na ovom ubarač mjestu. Da nastavimo govoriti o Allahu sbhanahu wa ta'ala lijepim imenima. Večera sa kobuda, nakon imena kojeg smo prošli put spomenuli, su dva imena, to su... Jedno. Al-Qahir i Al-Qahar. To su dva imena koje smo prošli put spomenuli. Večera sa kobuda radimo jedno novo ime, odnosno značenje tog imena, a to je ime Allaha Subhanahu Wa Ta'ara, tako da ćete vidjeti da sva imena kada radimo kada spominjemo jedna znači upotpunjava i druga sa značenjem i onda ćete moći da svatite Allahovu snagu, Allahovu veličinu, Allahovu moć. A s drugej strane Allahu tebara ve taala savršenu blagost. Znači, nakon ovakvih predavanja čovjek neće više sve postaviti pitanje zašto nevjernici uživaju, zašto nevjernici žive, zašto ovo gospodar svjetova dozvoljava da se čini, zašto oni imaju vlast u svojoj ruci, zašto prema drugim znači, muslimanima tlače i ubijaju, uništavaju i bore se protiv njih. Zašto taj gospodar koji gospodar muslimana, koji voli muslimane ne zaustavi to, ne spriječi to. To su na pitanje koje smo mi u nekim predavanjima spominjali. Naveli smo odgovore kako značehli sunat smatra i misli. Ali večeras ovo ime, Al-Halim, će mnogo toga da pojasni i da nam olakša svatanje, odnosno naše objeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu savršenu moć, a s drugej strani njegovu savršenu blagost prema svojim stvorenjima, jer smo mi radili na početku imena Ar-Rahman Ar-Rahim. I vidjeli smo da je njegova milost takva da obuhvata sva stvorenja i vjernike i nevjernike. Pa ćemo vidjeti da i njegovu blagost gospodara Spohanova Tala kako se znači svata i kako se razumijeva iz šarijalskih tekstova. Prije svega u jeziku je poznato više značenje. A od tih značenja ukazuje na pamit. Znači ima značenje hilj pamit razbori čovjek, pametan čovjek. Zatim ima značenje sanjati ili sna. Sanjariti nešto također. Zatim u arapskom jeziku se spominje kada se opisuje osoba koja je stasala u punoljetnost. Isto znači u jeziku se koriste ova riječ. Zatim neki učenjaci ukazuju da ima značenje samokontrole. Znači, kad je čovjek u srđbi, pa se savlada. I vidjet ćemo na kraju što je poslanik alesat vasallam ubećao takvima. Znači, ovo su jezička neka značenja, ilo, znači, neka značaja koja ćemo i navesti. Postoje druga značaja, ali ova, znači, puno više koriste i uopšte poznata su. Ovo Allahu Subhanahu wa ta'la al-Halim spominje se na jedanijest I mi smo uzijeli jedno od značenja, da ima značenje blagi. Ali ono što je potpunije, što bi se moglo znači prevesti, onaj koji žudi da oprosti, a ne požurije sakažnjavanjem. Razumijete? I to ćete vidjeti iz predavanja večerašnjeg. E, zašto gospodar Tebarek žudi da oprosti, a ne požurije sakažnjavanjem? Zato su naveli one činjenice po pitanju, nevijenika i neprijatelja ove vjere i muslimana zašto je gospodar svjetova daje, daje život Prije svega u suri al 235. ajde Allah Subhanahu wa ta'ala kaže وَعْلَمُوا enna اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا I dobro znajte da Allah tebareke ve ta'ala dobro zna šta je u vašim prsima Allah dželjšanu ukazuje ovdje njegov moć, savršenstvo znanja, da on dobro zna ono što naša prsa kriju i prikriva im. I znašte koliko nas ima tajni, ne želi ih nikom odat. Zatim, koliko puta sretneš osobu, a u prsima osjećaš, a ta osoba ne zna. Allah dželjšanu ukazuje, znači dobro znajte da on zna ono što je u vašim prsima, a završava ajet, a mi kažemo da o svakim završi, završicama ajta, treba posljedno da čovjek razmisli i promisli zašto su došla ta baš određena Allahova imena Palađa kaže wa أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ I znajte, dobro da je Allah tebareki wa ta'ala غَفُورٌ onaj koji mnogo prašta حَلِيمٌ koji je milostiv Al-gafur mi ćemo govorit tako voda jedno od Allahovi tebareki wa ta'ala imena ali jedno od značenja znajte da je on taj koji mnogo prašta i koji je blag prema vama U stvari onaj koji prikriva vaše tajne, vaše postupke, vaše grijehe koje činite. Jer ono grijeh koji ti činiš ili koji prikrivaš od drugih, ili koji si pomislio, niko drugi ne zna osim Allah i ti. Jer si ti, imaš ideju, imaš misao. Niko drugi. A da čovjek zna, tvoj prijatelj, tvoja poroca, pobjeg ljubi od tebe. Ali Allah želšanija harim blag pravstvorenjima, milosti pravstvorenjima, pa to prikriva gafur od drugih, opet i želi hajr. I vidjet <gled> značenje ovog imena kada se odnosi na Laha Tebareke o Zatim u suri Bekara, od 263. maj. To Laha kaže vam kaže قَوْرٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَتٌ حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Ovdje, znači, gospodar svijeta okazuje na sadaku i milostinju koji ljudi daju prema drugima da je, znači, lijepa riječ, vrjetnija od sadake koju čovjek dadne, zatim je pogovarao. U ovom oh ajetu, ali Allah završava, وَاللَّهُ غَعْنِيٌ حَلِيمٌ I zaista je Allah tebareke vatala, gani On je bogat, vi se siromaš u drugom ajetu, ali on bogat i blag preva vama. Znači, bogatstvo njemu pripadao. Rizki, obskrba, onom koju su mi upajašnjavali, i od Allaha te barek, vlast i moć, sve što ima, sve što posjeduješ, je iz njegovih riznica, koje tebi podarioš. Znači, i ti, i tvoj mjetak, sve što posjeduješ, pripada te, pripada te subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, u suri Allah-Zab, u 51. maj, tola Jerušanu kaže, Wallahu ja'lemu ma fi kolubiku. Zaista, Allah dobro zna ono što je u vašim srcima. Što je u vašim srcima. Pa završava pa kaže وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا I zaista je Allah sve i s druge strane On je blag prema vama. On je blag prema vama. Što znači mi u srcima svašta pomislim. Ja imamo svakakve ideja. Čovjek živi između dobra i zla. Šetan ga uvijek napada. Šetan je taj koji te zastrašuje koji ti bacuje sve se, na ružo. Ti si taj kome će se odazvati. S drugej strani ima skupinu, znači oni koji ti bacuju fine i dobre misli, a to je od strane melejka. Koji su znači, blizu nas i koji nam došoptavaju, radi to, ne moram misliti da znači. Znači uvijek su između, u sukobu, između sukoba dobra i zla. Ali se ti taj kome će se odazvati. Da dobrom ili lošem. Ali znaj da ono sve što ti pomisliš da uradiš, Sve što misliš da ćeš uraditi, znaj da Ulađa Šano to zna. Iako ti tu to u iako je to u tvojom srcu, ne je daleko skriveno o svih drugih pogleda, svih drugih misli, svih drugih ljudi, Ulađa Šano dobro zna. Ali znaj, znači, pored toga da je on prema tebi blag da to prikriva i sakriva i da ti želi dati šansu da se popraviš, da se vratiš, da ostaviš to što si pomislio. Zati Mala Đelšanu suri Fatir u 41. majtu kaže inna ukane halimen lafura Ovdje je došlo zaista i on taj gospodar svjetova koji je halimen, došlo je znači prvo halim blagi i onaj koji mnogo, koji mnogo prašta Učinjaci imaju više mišljenja kada se odnosi na Laha Tebare Kvetala značenje imena El Halim Prije svega Ibnu Džarir Kažu u značenja El Halim je onaj Koji ne požurije sa kaznom Svojih robova zbog njihovog griješenja E sad Svima je jasno Zašto ljudi, oni koji griješen Ovdje su znači općenito svi upuklačeni I oni nevjernici I mnogobošci, i međusije I vjernici koji su slabog imana Pa radi loša djela I munafici, svi znači ovdje spadaju Allah te bareke ve je opisao sebe ovim velikim imenom, El Halim, da je taj koji ne požurije sakažnjavanjem onih kojimu nepokornost čine. A s druge strane, smo radili prošli put, Imel Qahar, pokoritelj, i druga imena koja ćemo raditi, kada hoće da uništi, udjelit sekunde uništi. I to je vezano za njegovu volju. Ali je znači propisao, opisao sebe da je on taj, koji ne požurje sakažnjavanjem. Ali je moćan. Hadir, sve moćan. Da kada hoće i kada poželi da uništi, samo kaže kum fejekun. Budi ono, bude. I tu nema znači da neko može pobjeći, umaći od Allahove Tebarekvetala prijetnje. I da neko pomisli vidi Subhana Allah. Znači, ljudi to rade, Allah nemoća ne nemoćan ne odlobila da ih kazni. Ne. Nego mi znamo iz Allahove Tebarekvetala imena i značenja koja nose ta imena uviđamo zašto je to sve ispotpune Allahove Tebare, Kvetala, mudrosti tako što se dešava što nas okružuje. Zatim Allah Subhani Rahimahullah kaže El halim je onaj koji je blag prema onome komu nepokornost čini. Blag je prema onome koji prema njemu nepokornost čini. Jer da želi da ga kazni, mogao bi to učiniti u trenutku njegovog činjenja grija, znači nepokornosti, da hoće. Gospodar svjetova, ali imeji svoje blagosti prema prema stvorenjima. A on je, kaže, blag prema njemu, i ostavlja ga do roka određenog. Ostavlja ga do roka određenog. E sad pogledajte treću definiciju, sad još opširniju od ove dvije koje je Ibn Qesli Rahimahullah navel. Za kur'anski ajit kada je opisivao innahu kane halimem lafura, zaista je on prema ljudima, prema stvorenjima, taj koji mnogo prašta i koji je, koji je blag prema njima. Kazao je po pitanju ovog ajta. Kaže, to jest, vidi svoje robove. Znači, vidi svoje robove, kako ne vjeruju u njega. Vidi ih njemu nepoznatom. I griješe prema njemu, ali ih zbog svoje blagosti ostavlja, čeka i odgađa i ne žuri I toga kaže i oprašta je. Opra. Ne požuruje. Odgađa i čeka. Šta čeka gospodar svjetova? Efela um, je tugu. Zar ne želite se pokajiti i vratiti gospodaru svjetova? A subhala li da hoće, zbog grijeha kakve činimo, sve bi nas uništio. Jer smo zaslužili to da učimo. Da, da se desi. Izazvali smo njegovu srđu ali iz jegove blagosti, i želje, i žudnje na se ljudi povrate. Allah te barek neka je stvorio čovečanstvo, stvorio je sa ciljem koji? Da obožavaju. Ne da ih kazni, da ih baci u propast. Nego da ga obožavaju. I to je ono što im želi. Želi im hajdi. I vidjet ćemo koliko ajete ukazuje na to. Međutim, čovjek koji je konča kao nevjerni, koji nije uzao pouku, koji nije iskoristio to vrijeme, koje mu gospodar svjetova daje i pruža svakodnevno, takav će znači zaslužiti kaznu da bude ka Na Ahiretu i tamo kako ćemo vidjeti nema znači ovih mogućnosti. Nema toga da tebala Tebare koje tebala odgodi, da ti dadne šansu, da čeka šta ćeš, kako ćeš. Kada presedni čovjek završa halas, na sudnjem danu Kijakir ne može dobiti milost. Dok na dunjanu koju je dobiva svakodnevno, svakodnevno znači učestvuju tebala te bare tebala savršenoj milosti, u njevoj blagosti prema njima, i pružaju, znači imamo mogućnosti samo da li će on ili neće, to je pitanje, znači šta je šta je prihvatio i šta želi. Prodaje imena ova ovo Allahu tebareke ve taala savršeno i lijepo veličanstveno ime. Prije svega znači da čovjek potvrdi Allahu subhanahu wa taala osobinu blagosti. Mi smo kazali pravila lijepih imena jeste da svako ime nosi u sebi savršenu osobinu. Vidimo, znači, da je ovo savršena osobina Allaho, Allahove uzvišene i savršene blagosti prema stvorenjima. I to vidimo, znači, da se oslikala i manifestuje, da im pruža šansu, da im daje mogućnosti, da im želi, haj, ne požurije sa uništenjem, sakažnjavanjem, ne spušta, ne daće, znači, zbog onog što su ljudi zaslužili, nego im daje, daje mogućnost i svakodenni naš život. Kada otvorimo naše oči, Kada doživu novi dan, treba čovjek da je svjestan da je to nova šansa, da je to iz blagoste lahte bareke vetala, iz njegove milosti, iz njegove savršene dobrote prema čovjeku da mu je dao novi dan. Nove trenutke. Kako će iskoristiti? Da li će mu se vratiti, da će se pokajati ili će i dalje nastaviti sa nepokornošću odnosno sa činjenjem loših, loših dijela. Tako da Allah Đelešan na mnogim mjestima ukazuje da on to želi ljudima, da želi hajt. Pa kaže u jednom od ajeta, u suri Bekara 221. ajetu U la ike jedu'une opisuje znači nevjernike, unafike, lice mjere, s one koji slijede šeitana i njegove vesvese, da su takvi koji žele i koji vas pozivaju i dozivaju u vatru. Da budete skupa svima u vatri. Ali Allah Đelešanu nešto drugo želi. Pa kaže وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَتِ بِإِذْنِ Ali Allah, Jelašanu, vas poziva u džennet i u oprost s njegovim dozvolom. Znači, Allah, Jelašanu, vas isto tako doziva kao što imamo šeitana, iblisa i sve oni koji ga slijede. Svi oni, znači, na različite načine pozivaju i dozivaju vijernike stvorenja da, da, da ih se odazovu da ih slijede. Ali isto tako Allah subhanahu wa ta'la poziva i doziva stvorenja da slijede ono što je najljepše, to je Kur'an koji vodi koji vodi do žene s poslanikom sallahu alihi wa sallam. Načela šta doziva i poziva i želi ljudima hajru, ukazujući im, davajući im svoje milosti. E, šalje im virovjesnike, spušta im knjige, da im, daje, daje im ulemu koji kazuju na pravi put. To je svi zelo ove milosti. Allah Želešanu kada bude, znači, od preznaka sudnjeg dana, on će uzit kur će Kur'an. Uzit će Kur'an, a neće ostati Kur'an među ljudima. Prije toga će usmrstiti u lebu. I ko će ostati? Ostat će neznalice. Ko će ih upućivati? Ko će im ukazivati? Ko će ih pozivati? Biće prepušteni šeitanima. I zato znamo da će sudnji dan da se desi nad kim? Nad najgorijim stvorenjima. Kao kaže poslanik Pozatom Hadijesu. Da neće biti osobe koja će govoriti, Allah, Allah, tada. Al će biti stvorenja, bit će insani. Zbog čega? da to što kaže poslanik, radi će i činit će blud po ulici poput žvotinja. Biće, al će biti bez upute, bez svijesti, Allah-u bareke wa Bez obožavanja Allah-u Subhāna wa ta'ala. U, U drugom hadiju skaže, poslanik sa osebem, bit kaba srušena, kao da vidim sad čovjeka koji vadi kamen po kamenu. Sad kaže, Allah-u poslanicu. Zato to desio muslimani tu, gdje su što mu rade musliman? Neće, kaže, biti ljudi koji će govoriti Allah, Allah, tada. Što vidite, znači, koliki je značaj. Allahu dobrote i rahmeta i milosti prema stvorenjima, dok je Kur'an među njima, dok je uputa među njima, dok je sudnet poslanika među njima, dok su učenjaci među njima koji pozivaju i pojašnjavaju te propse. To velika, znači, Allahu At-Babarak Vat-Ala, neizvjerna milost prema stvorenjima. Zatim, Allah Jaleš O suri Yunus 105 je ajat Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila Zaista vas Allah dželle šano u vječnu kuću, kuću spasa i mira i on je taj znači koji uputuje koga hoće od vas i ukazuje na pravi put kome on te bareke veta da hoće. Allah dželle šano poziva svako najkoji osjeti želju da bude jedan od koji će se odazvati Allah te barek, Allah će go Allah će podariti način kako će spozvati istinu, da je slijedi. Ali čovjek koji stalo glavo okreće, Allah poziva, Allah doziva, znači šalje, šalje ti, rađite, hajite znakove, ali ti ne prihvataš. Ali opet, pored svega toga, Allah će vam ti daje mogućnost. Jer ovaj poziv je otvoren sve do tvoje smrti. Sve do tvoje smrti. Znači ima šansu sve dok ne preseliš da li ćeš to prihvatiti, a to je opet iz Allahove teba, rekao je blagosti, dobrote i milosti prema tebe i prema meni, prema svima što tu šantu da se popravimo što god da učinimo, kakak god prekrišaj da uradimo Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio vrata tebe je otvorena, znači svakog pokajnika jednog koji žele da se vrati njemu zatim Allah Đelešanu mu kaže Wallahu yuridu enjetube alikum zaista Allah Želešanu, On želi da vam oprosti. Allah želi da vam oprosti. Znači ne želi da skazni, nego želi da vam oprosti. Ako mu se vratite, kaže, Bože moj, prosti, smilu, želim sad od ovog trenutka da budem pravi. Allah Želešanu takvima kaže, On želi da vam oprosti. A upisuje šeitana i njegove sjedbenike, u nastavku pa kaže, Lazine, jat tebi uneša hawati, وَيُرِدُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ شَهَوَاتِ a oni koji slijede šeitanove stope ili strast od šeitana koji nagovara to Allah članu kaže njihovu želju šta oni žele od ljudi od čovječanstva kaže u nastavku da skrenete velikim znači da lale tomu zabudu to je njihov cilj oni koji slijede šeitanove znači stope i strasti oni ti prezentiraju, oni ti serviraju, oni te svakodajno pozivaju da budeš jedan od njih. Da budeš jedan od njih. Allah Želešanu želi da se pokaješ da mu se vratiš i da ti oprosti. Pa ti izaberi koji ćeš put. Oni želi i pozivaju u vatru, Allah Želešanu poziva, poziva u džernet. Znači dva su puta, srednjeg puta nema. Ili ćeš se odazvati gospodaru Tebare, koji je o potpunosti, ili će se prepustiti šeitanu i njegovim sedbenicima koji pozivaju na ovu straputicu koja vodi do vječnih kućnih džehene. A mi ako boj, da želimo, znači, da zovimo Allah-u Tebare, koji je talan poziv. Zati mala u Jelashlam kaže u suri Bekares, 185. ajd, Yuridu Allahu Bikumul Yusr. Allah-u Znači, vjera je olakšica. Allah-u Jelashlam želi da I to je islam. Olakšanje. I ne želi, kaže gospodar svjetova, Vala Yuridu Bikumul Usr. I ne vam, dao teža, nego želi da vam olakša. Propise koje vam je spustio, oni su olakšica i oni su srednji put. Nema ispod toga nešto kažeš imali kakve olakšice u tome. Svaki propis koji gospodar objavio i spustio, to je olakšica od njega. Zna kakvi smo, šta možemo podnijeti, a šta ne možemo. I ona mi je to, znači, podario. Ali pogledajte, znači, ve koji kaziju na lahu tebare kivetala milost, dobrotu i blago s pravstvorenjima doziva i poziva u kuću milosti, u kuću selameta i spasa. Zatim, on je taj koji želi da im oprosti, ukazuje na istinske i prave neprijatelji koji su nam neprijatelji, a to su oni koji slijede šeitana i stramputicu, jer oni ne žele da tapkaju na mjestu, oni žele znači, da dozive i da rade, da bi drugi bili poput, poput njih. Tako da, znači, takve treba ostaviti po strani, Kontice, a prihvatiti, prihvat znači put poslanika sallallahu alihi wa sallam. Drugi plod spoznaje jeste da čovjek ne pomisli ni nijukom slučaju. Zbog te velike te bareke katana blagosti i pružanja mogućnosti e, čovječanstvu da živi kako živi. Da nije on subhanu wa ta'ala znači mogućnost da ih kazni. Allah subhanu wa je mogućnost da kazni i on je sve moguć i sveznajuć odrešavanjima njegovih stvorenja tako da čovjek ne svi da pomisli znači da njegova savršena blagost utiče na njegovu sve moć po pitanju kažnjavanja nego subhanu wa kada hoće da kazi on znači u jednom času to učini Allah Čelešanu u suri Fatiru 44. majtu kaže evo nam jesiru fil ardi fejanzuru kejfe kane aqibatu allazine min qablihim Zar oni ne žele da malo proputuju u svijetom, da vide kako su okončali svi oni koji su negirali, koji su poricali istinu? Kako su oni okončali? Kako su oni završali? Allah Želšan poziva takvi. Znači ima li ko da pogleda, da svati. Ovi ajti, kako kažu učenjaci, kada se poziva na putovanje po svijetu, nije to za vjernike. Ovo su ajti za poricatelje, za nevjernike. Jer oni imaju šubhu, oni nemaju jakina. Da ideš na mrtvo more da gledaš gdje su narodi stradali, to je za nevjernike, da oni hodije tamo da vidi da uze povuku. Vjernik je uzeo povuku, vjeruje čvrsto Allahove tabarekevetala, riječ. Nema što da hodije tamo da gleda gdje su narodi stradali, kako su završeni, kako su završeni. Nego znači svaki onaj koji nema imana u Allaha tabarekevetala, ne vjeruje, idi brate pogledaj, Pogledaj kako su okončali poput tebe ljudi koji su negirali, koji su poricali, koji su isprigali, ni alaha niti poslanika koji im je dolazio, znači od tih naroda. Pogledaj kako sve završili, Da li imaju spomena? Da li su ostali? Na koji način? A istorija je potvrdila ono što je Kur'an da čini govori stjeo. Zatim kaže Allahu dželle šaanu: "Vekanu ashaddu, ve kanu ashadda su bili daleko žešći jači od vas. Alsu što tako stradao, nestali jer je Aladžeršanu Jaci. Aladžeršan kada je htio da ikazni Kazija, izati kaže gospodar Svetova ukazujući da one on posjeduje osobinu nemoći, nego da posjeduje zaista savršenu osobinu svake moći. Pa kaže vama kana Allahu aliman kadira. I zaista Allahu tebarek ve ta'ala ne može ništa umoći. Niti na nebesima, niti na zemlji. Ostalonika i besa i zemlje, ništa mu ne može umoći. A završava zbog čega? Zato što je on takav da je alim, sveznajući i hadir, svemogući. Sveznajući da zna ko pokušava da pobjegne, izbjegne i umakni. Ko ima znači takve misle. S druge strane sve moguće da svakog takvog kazni i da ga njegova sržba i kazna pristigne. Znači, nijekom slučaju vjernik ne može pomisliti da njegova blagost utiče, znači na njegovu moć. Nego Allah Đelešanu iz svoje potpune mudrosti je učinio svijet ovakav kakav je. Dao nevjernicima život, dao da uživaju, da se naslađuju i to smo kazali. Svaki onaj koji je okončar, koji produži produžio u takvom životu, sve što mu je duži život, veći džez kazo na ahiratu imate ako se nadazove i ne pokaje prije smrti Allahu te bareke te bareke vetala Zatim mala subhanahu wa taala kaže wa alemu inallaha gafur halim i ovo je bušra ovo je radosna vijez za vjernike i znajte dobro da Allah mnogo prašta i da je da je blag ovo znači svakom onome koji osjeti nekada te skobu teškoću, da kaže, Bože moj, prišto sam uradio, da, da li ima oprosta za ovo? Znaj da te je kaže, dobro znaj, dobro znaj da sam ja onaj koji mnogo prašta i koji je, znači, blag kroz svim stvorenjima. To dobro upamti, nemoj nikad to da zaboraviš. U kakvom god očajnom stanju bio, kako je god teškoć se nalazio, znaj da je laš mnogo prašta i da voli i da prašta i da je on milostiv i da je on blag kroz svim stvorenjima. To nikad nemoj zaboraviti znači nemoj da te šeitan nadlada, a šeitan zaista svaki, svake sekunde kruži venama, kao kaže poslanik sallaha vselem. I njegov je posao, a da te odvrati od pravog puta, njegov je posao da ti ubaci toliko teškoće i problema da izgubiš nadu Allahovu te barek, ve tala milosti. Da kaže vi šta su radio, znači prvo te navede na onaj njegov način, vi znate kada kažu učenjaci, zamislite doktora koji ima iskustva 50 godina, stotinu godina, i ono ko ima dvije godine, gdje će otići da se mu se povjerišmo. Ono, sa manje iskustva, ono, sa više iskustva. Kaže, on zna zbog svog iskustva ti uh, uspostavi uh, diagnozu i sl. A ka kaže šeitana, iblisa, kada je stvoren, kako on sve ima iskustva da zavodi ljude. Sve to da znači danas neko se dosjeti nečeg, pa pokuša prevariti nekoga. A znači ste šetan, toliko godina, toliko generacija, toliko ljudi, toliko mudraca, je prošlo generacijama sve ono to pokupio. I s druge strane, većinu njih je nadmudrio. Većinu njih, zato što je gospodari sve toga, kada je većina ljudi na zemlji, da su nevjernici. Većinu njih je prevarina. I većina njih će biti uz njega, uz njega u džehendom. Ali evo je biti i od ti takvi. Zašto je to što ulazi u šanotke obetšava i opisuje se da mnogo prašta. Šta god da učiniš Nemoj da pomisliš nema oprosta, nema izlaza, nema nade. Ima Allah te bareke vtala. Je halim, samo se pokaj i brati istinskom teubom. Šta god da učiniš Allah te bareke vtala, poprašta prelazi preko toga. Zatim, treći plod. Allahova blagost prema stvorenjima ogleda se u tome da je on strpljiv na njihovim uvredama. Znam se danas koliko ljudi ima, a koji svaki dan rijeđaju gospodara Tebareke v.t. svojim postupcima, svojim govorima, svojim jezikom, svojim postupcima. Svakodnevno, znači koliko ljudi ima. Allah subhanu v.t. je opisan svojstvom strpljivosti. I opisao ga je Poslanih s.a.v. u hadisu koji bilježi Buharija i Muslima. Znači, opisan je da je Allah s.a.v. strpljiv. Na čemu? Sa svojim stvorjenjima, na svom onome što oni čine što rade, kako i na koji način ga izvijete. Danas, kada te neko povrijedi, Habibi, koliko si spreman da osaburaš da ne uzvratiš? ljudi raz razliku, neko je lamdla počeršćen tim. Ali u većini slučaje ljudi upali, jako brzo. Opisuju danas to stajnko, hepo kocka, znate kako se hepo kocka pali? tako. I znači ljudi koji zaista oči da budu su, ehli sunne, da sredi je poslanika sam sve u malom i velkom, nemaju sabura. Ne mogu da, znači, osaburaju, da izdrže, prijeđu, da zaborave i da, od... <gled> da oproste. To je još teže. Ali vidjeti ćemo kako je gospoda Svetova to opisao. Međutim, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sallam u Buharinom rivajetu Ma ehadun asberu ala ezan samijahu min Allahi yada'une lehlu veled summe ju'afihim ve jarzuku hum <tos> <tos> Zai, Zaista, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne postoji niko da više sabura od gospodara Allah tebarek ve ta'ala na nedačama ezijetima vrijeđanju, nema znači nekog da postoji poput Allah t'baraka ve t'alaka ta foz znači, da se sabura na tim neđačama odnosno na ezijetima vriđanju koje čini stvorenja prema Allahu t'barek ve t'ala ta pa kaže jedno od tih jedno od tih vrsta znači vriđanja kaže pripisuju mu diete pripisuju mu diete rizlate na nebesa samo što se risu rascijepla kaže gospodar svetova od riječi koje govore zulumčari i nevjernici dalađušanima da ima diete Znači, toliko je tješko nebesima, ali ona obstoje Allahom voljom i ona dozvodila se spusti opet i svoje blagosti. Ne požurje sa kažavanjem. Ali kaže, e, pripisuju mu dijete, a oni im daje zdravlje i obskrblje ih. Allah odmah. Znači, toliko ga vrijeđaju i nakon svega toga opet gospodar svetva daje takvima da su zdravi, da su živi i još i hrani. Daje im briska. A u rivajetu Musma kaže postanik sallallahu alihi wasallam La ehada asberu ala ezan jesma'hu min Allahi kaže niko ne može više da sabura niti sabura više od Allaha subhanahu wa ta'ala na onome što čuje od Ezijeta od Allaha subhanahu wa ta'ala pa kaže innehu, šta mu čine jušreku bihi va juđalu lehu veled sumehu va juafihi va oni mu kaže druge smatraju ravni druge mu smatraju ravnim i pripisuju mu dijete, A on kaže i pored svega toga daj im život i zdravlje i onih ih obskrbuje. Allahu atbar. Mi smo naveli primjer danas kada te neko uvrijedi i povrijedi jednom riječu. Koliko sprem da to se zapodaš, da zapodaš, da priježeš. A gospodara te bareke vatala svakodnevno, dano nočno ga vrijeđaju ko kršani. Pripisujući mu to. I to je samo jedna od načina, znači, uvrijed. Koliko ima drugi? Koliko ima oni koji se prepisuju islamu i tvrde da su vjernici da su muslimani u srcu, psuju Allaha, neozabila. Psuju poslanika sa Allaha ve njih i Onaj koji povrijedi poslanika, povrijedi Allah, Onaj koji povrijedi porod poslanika, povrijedio je poslanika, povrijedio Allah, Onaj koji povrijedi vjernika, povrijedio je poslanika, povrijedio Allaha onaj koji povrijedi šarijat, Allahove propise, povrijedio je i poslanika, povrijedio je, i vijenike, i Allaha. Svakodnevno se to dešava. Ali Allah Jelšani je mogućnosti da kazni. I mi znamo, znači mi kada imamo mogućnost da kaznimo neko mi to odmah uradimo. Ali Allah Jelšani je požudio sa tim kažnjavanjem upravo zbog značenja ovoga imena kojim se opisao Al-Halim. Al-Hulaymi Rahimahullah je kazao, Al-Halim je onaj koji ne uskraćuje svojim robojima blagodati zbog njihovog rješenja. Daje im rizik obskrbu. Vidjelo se ovog hadisa. Bač? Kao da je komentar toga. Ne uskraćuje im blagodati obskrbu zbog njihovog rješenja. Zatim kaže, on subhanahu wa ta'ala daje na fakvu pokornom i nepokornom. I vjerniji koji nevjerniji, onom koji se pokorava, čini dobra djela i onaj koji čini loša djela, odnosno koji negira Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah sprečava nepokornog da pogode ne da i nedače i musibeti. Sprečava gospodara svjetova da ga pogode i ne da će, musibeti belaji na dunjalku, a da on nije ni svjestan toga. Nije ni svjestan, kako će biti svjestan kad negira gospodara svjetova? Allah Subhanahu opet ga štiti ko tih Zatim kaže, a kaže neki od njih čak niti ga poznaju, niti ga prizivaju, niti ga moli. A isto tako i njih štiti i o njima se brine. Zatim kaže za pokornog. Sprećava kaže isto tako da pokornog zade se musibeti i ne dače. Nekada zbog toga što pokori, dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da ga zaštiti tih nedača. Vjernik je svjestan na onaj koji je koga ko ga može sačuvati, ko može to spriječiti je Allah subhanahu wa ta'ala. Ali kaže, nekada je taj vjernik uposla nekim ibadetom, uopšte ne dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, a Allah štanu brinje je isprečao da ga pogode i nedača imu si beda. Znači koliko mi danas dovijemo Allahu tebareke u ta'ala, utječemo sa ti nedača, belaja, problema, katastrofa, možda neko da ima da se utječe, ali većina ljudi u gafletu, ima isto toliko, u javkom velkom ga, gafletu, ne maru, ne učimo plahu puno tih dova, ne utječemo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ali Allah Želešanas opet pored i svoje blagosti pre nastvorenjima, brine je sa i sprečava da nas pogode i zade se te nedače. Znači o svima sa Allah subhanahu wa ta'ala brine, ali kad on odredi da te pogodi ta nedaća, da se spustiti ta nedaća nema i ne postoji niko na svijetu da ti može to znači da te može sačuvati i spasiti od toga. Zatim Alađ lešanu je ukazao svoje pleme toj knjizi kada bi on kažjavao svoje robove zbog njihovih griha i onoga što su učinili. Kada bi samo zbog toga kažjavao, ne bi ostao čovjek na dunjanu, ne bi ostala život, ne bi ni kost ostala na dunjanu, a da ne bi on kažnio. Što znači da čovjek kolikogod bude dobar, kolikogod da osjeti da je napredovo u imanu, uspoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, ne smije se uzdizati, ne smije pomusti jasa mašalom, nego da uvijek zna da on nije zaslužio svojim dijelima Allahu o i rahmeti. Jer on upravo svojim postupcima zaslužio Allahu tebara kevetala kaznu. Ali za Allahu je tebara kevetala potpune mudrosti i milosti i dobrote prema stvorenjima, Oprašta zaboravlja prelazi i nagrađuje vjernike koji tvrde i potvrđuju shahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Allah što kaže u suri nahl. Wa law ya'khudhu Allahu an-nasa bi-zulmihim ma taraka 'alayha min daabatin walakin yu'khiruhum ila ajlin musamma. Allah kazi avo stvorenja. Općenito sva stvorenja. Zbog njihove nepravde i grijeha što čini, ne bi ostavio na dunyalu ku osobu jedno stvorenje, a da ga ne bi, kaže, uništio. Sve bi uništio. Ali, kaže, gospodar svijetovasima, njima daje rok i vrijeme do roka određenog. Svima. I zatim, Allah te barek tala uduzma dušu. U smrći račamo sa svim njemu. Pa kaže, Fa ja, a, la um la a kada im dođe taj rok, koji im je određen, može biti katastrofa, ne bilo što, što ćete usmrstiti, niko nije u stanju to odgojati za jedan tren, niti ubrzati za jedan tren. Moće Allahe te bareke vetava. S druge strane, ukazuje da iz njegove savršene blagosti prema stvorenjima daje im taj život. Ali stvorenja trebaju znati kada bi ih kažnjavao zbog njihovi pregrša, sve bih kaznjen svoje potpune pravde. I niko ne bi učinio nepravdu. Jer on znači pravedan u svojim presudama, svojim postupcima u svom sudu. A mi smo nepravdni i mi činimo nepravdu i mi, znači, griješimo prema gospodaru Tebareke, Tebareke veteana. Ali svima, gospodari, svoje mudrosti, svoje dobrote i milosti daje šansu da se vratimo, da se pokajemo i ne uzima, znači, za svaki grije, nego te grije oprašta. Jer on, mi riječimo, gafur koji mnogo prašta, gafir, isto tako koji prašta, prelazi preko toga, zaboravlja. I ne osvrće se više na to. On kad oprosti više nema, zašto si to uradio? mi danas kada imam brate halali, pa za 5 čim po, nešto ponovo se desi, ti si meni tada i tada i tada i tada, ponovo sve popraviš ono što je nekada uradio, a ti mu nekada kao halalio i zaboravio prešlo preko toga. Što vidimo da ova sva svojstva koja gospodaru pripadaju kojima se opisao nijekom slučaju nesliče stvor, svojstvenost stvorenja, niti mogu znači lični. Zatim Allah Žešan kaže u suri kef 58. ajtu وَرَبُّكَ لُدْوَفُورُ ذُو رَحْمَةً I pogledajte kakvo otpoče ovaj ajt. I tvoj gospodar je taj koji mnogo prašta i koji neizmjerno milostive, dvije osobine spavinje. Koji mnogo prašta i koji neizmjerno je milostive prema vama. Pa zatim kaže لَوْيُ أَهِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُوا لَذَابُ a kada bi ih uzimao i kada bi ih kažnjavao zbog onoga što su činili ubrzo bi njihovo stradanje odma bi ih uništio odma bi ih kaznio Ali na početku ukazuje da je on kakav da mnogo prašta i da je neizmjerna milosti pa ti ukazuje da je tvoj gospodar znači takav opisao se uzvišenim osobinama savršenim da mnogo prašta i da je neizmjerna milosti ali kada bi vas kažnjavao zbog toga što činite ubrzo bi kažnjavanje Znači, to bi se desilo jako brzo, ali kaže gospodar nakon toga بَلْ لَهُمْ أَوْعِدٌ لَيْنْ يَجِدُ مِنْ دُونِهِ مَوْئِرًا Ali sve njih čeka rok, koji je precizan, koji je određen i neće umać, neće to odgolditi, neće se znači to nekako preskočiti Kome? Allah Žešanu ovdje prvo ukazuje da je on aj koji je puno prašta taj koji je mnogo prašta i koji neizmjerno milostiv. Zatim ukazuje nam svoj e, moć, ukazjavanje kada bi htio da kazi sebi da skaznio, ali upamtite znači iz toga vam daje i svoje blagosti i šansu. U ovom periodu znači do tog roka ko hoće da se vrati, ko hoće da se pokaje, potraži pokajanje, on će mu dati on ga u put. Zato vidimo znači mnoge silinke, naslinke, ogolnike i nevijenike, one koji su griješma znači svojim nekom manji, neko više vratili se Allahu subhanahu wa taala, pokajali su Allahu subhanahu wa taala. Zbog te mogućnosti koju on subhanahu wa taala dao. Nije ih kaznio u onim trenucima griješenja, nego je produžio život pa se pokajali na kraju super okončali. Ali ovaj, evo i do ovdje, znači rok koji je precizno određen, isto tako je prednja svakom onom koji ustraje u tom griješenju, koji se odada tome i koji je končana tome, da nakon toga više nema, nema više šanse, nema više pružaj mogućnosti, nema odlaganja kazni, nego, ovdjevate, bare, kvitala tada žestoko, žestoko kažnjava. Ono što učenjaci kažu još čudnije od svega toga, Kada vedo ovakve ajete i slične tome, da Allah je šans opisuje sa neizmjernom milošću, da je milosti prena stvorenjima, s druge strane da je umogućnost da kazni kada on te barek evetala hoće i da ovaj rok svima nama je jako poznan. Kaže, postoje ljudi i osobe na Dunjanuku koji se još više osive u Zoholu, umjesto da kažu hvala ti gospodaru što si me što si dao šansu, ja se vraćam iskreno te u Bučineći, kažu Bože dragi, Ako ti imao, brzaj kazni. Još više sosebno. Znate koliko danas mi danas čujemo? Mi, nismo svidoci ti kažemo. Ako ga ima, nek me kazni. Ako ga ima, ako pusti, nek me kazni. Evo ja sam tu. i smo i one koji su bili u historiji, prije koji se pojav, pojavljivali, koji su isto tako tražili. Je Završio si ima, uništio. I Kur'an govori o govori da su tražili i mušici meke i prije njih znači nevjerici odposlanika dolazi Džehano brza svoje kazu u suri junus po 11. ay dolazi kaže uravi yu'jilu allah li nas sharasteja alehum bi khairin laqdi ileihim kada bi allah Đelšanu kaže požurivo da ljude kazni kao što im kaže požurije da im dadne odazove s njima i dova za khair sve bi, kaže, okončilo, sve bi završilo. A vidio, ovdje načela što on ukazuje na njegove hajrate, na njegovu dobrotu prije Ali kad bi požurio da ih kazni, on bi to, znači, uradio poput one brzine kako? Kako im dajeti hajr. I nakon svega ovoga oni zaboravljaju i pa kažu, Allah za što ono kaže u suri Sa'ad, Gospodaru naš, ubrzaj, ubrzaj, kaže, svoju prijetlju, Ubrzaj. Prije nego što kaže dođemo na taj konačni dan obračuna. Prije dana znači obračuna, kada ljudi budu u proživljenju, kada se budu vratili gospodarno. Ubrzaj, evo sad smo mi na i traže to. A zaporavljaju, znači da je Elasubhanov atala kakav. Opisao se Halim koji im daje šansu, pruža šansu. I onda o, kaže vidite, pogledaj, nema gospodara, nema ko da me kazni. Znači, kako mu šeitan dolazi s jedne strane pa s druge strane u svećoj većoj zabludi, zabludi ga ostavlja. Jer pomisli Dalaj Žešan nije samočan, samo da ni ustanje da kazni, evo ja te izazivam, tražim tvoju srđbu, kazni me, a kazni znači nema. A zaporavlja Dalaj Žešan ima svoje sune, svoje zakone koje odredio i tako se je opisao Subhanehu Ta'ala da ne požurije sakažnjavanje nevjernika. Zati Mekelije, mušrici Mekke koji su isto tako utražo poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Allah džan kaže sura Al-Far 32. ayetu: "Fa izqulallahu ma in kana hadza huwa al-haqqa min indik fa amtir. Fa amtir aleyna hijaratan min as Kažu, gospodare, ako je ovo istina što od tebe dolazi, kazi nam, kaže, spusti, kamenje na s Ako je to istina, što dolazi, haj sad, i naskazi znači ne vjeruju da je to istina, ali ako je istina, mi zazivamo tvoju srčbu, kazni nas kamenjem s nebjesom, koji će nas protirati znači, u zemlju, i nam dođi sa nekom drugom vrstom kazni, bolnom kaznom. Znači tražili su, zazivali su gospodara Tebareke Vatela. A vi znate kako su okončali svi oni koji su bili znali mi prema poslavniji, koholnici, silnici, koji nisu prihvatni, svi su preselili. A poslanik sallalahu aljih i glesanem isto tako je bio okričen ovim plemenitim osobinama, vi znate kada je oslobođena Meka da ja poslanik imao opciju i mogućnost da ih kazni, pa ih nije kazni. Zatim kada je protiran iz tajfa, kada je izgubio svaku nadu, u smislu će se neko odazvati u Meki, tražio je drugu soluciju gdje će činiti davu, pa je otišao u tajfa. Pa je tamo isto tako odbijen žešće nego što je odbijen u Meki. I nakon toga mu dolazi Melek, sa Melekom Džibrilom, Melekul Džibal, onaj koji je bio mogućnosti da brda sramni kada hoće gospodar Tebare, kao je tala, da mu narep, to se učini. I dolazi Melek, kaže, o Allahu, poslaniće, će ti sa Melekom koji je Melek svih brda, samo reci Allah ti daj mogućnost, da li želiš, koje ćeš brdo da se sramni na njih, da ih kazni i poslanik sallahu alaihi wa sallame nije to prihvatio. A od njega se tražilo samo da klimne glavom, da kaže da uništi bilo kojim znači gestom, da ukaže, ali poslanik sallahu alaihi wa sallam bio taj znači okričeno plementom osobinov, da nije požurivao sa kaznom, da mu nije to bio cilj, nego bio cilj kako nastavku hadisa možda će Allah dželešanuhu iz njihovog potomstva izvući sedbenike koji će se so odazvati šahadatu ilaha ilaha illallah. I na kraju i rezultat bio je takav. Meka čita prima islam, kada je poslanisa sam došao. I na kraju, posle par dana, odlazi na Huni, da se bori. Sad shabna. Deset hiljada dolazi, dvije hiljada u tom Oni koji su prihvatili, u redove su ključuju džiharita, suha. Znači, to je uspje I to je cilj na dunjavku, da radiš, da lahujte bare kretanaju vjeru, želeći ljudima hajr, hajr upute, i da na tom put ustaješ. Znači, uvijek, a ne da kažnja vaša, i da u smislu kad se umogućnost, kad se Allahove granice krše, kad postoji zakon i širirat, kad se to su drugi drugi usloj. Mi govorimo, znači, o stanju današnjeg svijela. Zatim, ova osobina, koja je osobina blagosti, dozvojena je stvorenjima da se okite s To smo navjeli iz primjera poslanika sallahu aljihdu sallam, a Allah Želešanu ukazuje na ovu osobinu, kada je opisao neke od svojih virovjesnika. Za Ibrahima je kazao u suri Tevba Inna Ibrahima la uvvahun halim I zaista kaže Ibrahim bio osjećajan i blag. ali vi znate kako se danas Ibrahima prezentira kod pojedinaca. Meni, moje, vam, vama, vaše i samo tako jedan ljubosuran način. Allah žičana opisuje Ibrahima, ali i salatuva srana je bio blag i osjećajan. Zna i pored onih riječi i pored stajanja njegovog oca opet kako je, znači, se obraćao prena svom oca. Tako je bio prema svom narodu. Ali kad dođe, znači da se kaže, ja to ne volim, ja to ne obožavam, to ne može koristiti, to ne može da znači, štetati, to se kaže, ali si i dalje onaj koji je i želi tim ljudima uputiti, hajr. A ne da se gleda šita život preko nekog nišana, jer je on neprijatelj Allaha i poslanika. On jeste, Allah te barek je tala, opet halim prema njemu. I očekuje njega dan, trenutak kad će se Allah te barek je tala povratiti a ti si tu u toj misiji da budeš jedan od onih koji ću kazivati na pravi put. S dokazima, s pričom, pozivati. Znajući svoje stanje, svoje propise, svoju vjeru i znajući hal ono koga pozivaš. Al ti je cilj uvijek takav, znači, da na najvišći način dođeš dostaviš, prezentiraš i pozoveš suprotnu stranu. Zatim Allah što nam kaže u suri Hud, u 75. majtu Inna Ibrahima lehali mun eubahum mun ibi još jedno svojstvo mu dodaj. Zaista je Ibrahim bio osjećajan i blag i treći je bio odan. Mnogo se je vraćao, mnogo je dobio, mnogo je znači Allah te barek vetala, obožavao. Bio ustrajan, ustrajan na tome. Zatim narod Šuaiba je opisao samo poslanika Šuaiba pa kaže u suri Hudu 87. ajd Inneke le ente lehalimur rašid Zaista si ti među nama, znači poznat kao blag insan, kao blag i pametan, odnosno razborit. Ovo rušit ima razboritost, značajne razboritost i pamet, kao pametne osobe. E, opisuju ga tako. A to nama nije dozvojno da nas neko opiše nekim drugim osobinama, trebamo biti pravi vjernici, iskreni vjernici, da se okitimo ovim plemenitim osobinama, budemo prepoznatelji po njima. Ne da neko kaže vakav-nakav, u stvari to Oni mogu da negiraju, negirali su u poslaniku s.a.v. njegove plemenite osobine koje imaju u džahilijetu, a taj osobina bila je poznata kao Sadik i El-Emin, iskreni i povjerljivi. Ali su mu to negirali nakon, znači kada je počeo pozivati u istinu. Ali zaista su bili ubijeđeni da je on bio takav. Zašto? Mi znamo kad su očišli kod kralja, nisu htjeli da slažu. Istinu, istinu govori, kada je kraj pitao. Sve su potvrtili pozitivne osobine. Zbog čega? Zato što i njih krasila druga osobina. Kao narod, nevjernički, mnogobožci, ali su bili ti koji su govorili istinu, nisu lagali. Nisu bili poznati po tome da lažu. Kada je zapitao za čemu Sufjana u stanju Muhammeda, a. A. A. A. sve istinu kazao. Šta ga je spriječilo, taj trenutak je mogao znači, da iskoristi protiv muslimana koji su iđer učinili. Da slaže, ali ga je spriječio stid. Stid da slaže gdje će on, znači takav poznat po tome, da, da laže da bude takvom osobinom okičena. A danas, nažalost, koliko muslimana ima koji su muslimani, a na svakom čošku, na svakom mjestu lažu, petaju i koriste se lažima. Ili opravdava šarijalskim tekstima koje je pogrešno satio i pogrešno razumio, ili je totalno znači, slab u svom manu s druge strane, znači šeita mu s druge strane prišao pa mu ohalalio da može ovdje, može ondje. Znači, nije to nije nikako dozvoljno. Čovjek treba bude okričen tim osobinama kao što je okričen poslanik sallahu alihi wa sallam, nema ja petljama, budi iskren. Makar to bilo protiv tebe. Zatim, za dječaka u suri Safat u 101. ajetu, za Ishaka koji je nagovješten da će doći, Allah te barek ve talaga opisuje da će biti poznan po ovoj osobini. Pa kaže, <tipun> I zaista smo ga mi, kaže, obradovali dječakom koji će biti blagaj narad. Allah ga vrlo. Znači, koliko je ta blagovost bitna, vjerovijesnicu je imala. I vidjeli smo da su najviše oni ti koji su saburali na pravom putu, na poteškoćama, nedačama, vrijeđanj. Vidimo naših poslanika, Dam, ali isto tako i na, u, poslanike koji su bili prije njega. Koliko je to potrebno da čovjek osabura? Jer ne može čovjek biti blag, a da nema osobinu strpljivost. Znači, da nije strpljiv. To je nemoguće. Znači, osobina blagosti sadrži drugu osobinu koja je obavezujuća kod čovjeka, onaj koji je blag, automatski je i znači, osoba koja je strpljiva. S druge strane, koji je samo osuran, takav je, takav je grug, takav nije strpljiv, takav znači brzo plane, i onda dolazi do onih nepromišljenih postupaka za koje se posjekaje, što je učinio. A vidjet ćemo kako posljednika sam sada opisuje, opisuje vjernika. A to je u hadisu koji bilježi muslim gdje je poslanik sallahu ve wasallam kazao i pohvalio Abdul Qajsa da posljed dvije izuzetne i posebne osobine koje su znači pohvale i koje je voli ko? Allah i njegov poslanik. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallame Inna fika ha sletajni yuhibbuhum allahu azzavadjalva rasuluhu al hilmu wal anaa Zaista su, kaže, kod tebe dvije jako izrazite plemenite osobine koji voli Allah, Azzevedžel i njegov poslanik. A to je blagost, blagost i promišćenost u postupcima. Nema požurivanja, bibi. Danas kaže, brate, gdje sto, hajmo odmah. ti su upali za 50 punih i posle toga nato i štetu i i islamu svema. Kontaš. Ni nego treba promišćen budiš, da to odvada da vidiš šta tu kaže kur'an, šta kaže hadis poslanika, slasar, pa tek nakon toga ti dijeliješ. Ali dijeliješ ono kako gospodar zadovoljan, jer Allah voli tu osobinu da je kod tebe. I ne samo to, bilo šta. Da se desi, da si promišljen, kad te pitaju o nekom, ah godaj gledaj kako ćeš to kazat, šta ćeš kazat. Da li tu odgovaram, tom trenutku ne odgovara. Znači danas popenješ se, jel, mojš sva što kazat, ali ta jedna riješ tvoja, može da spriječi milion drugih riječi koje bi se upakovali na ljepši način i prezentirali ljudma i ljudi koriste se od toga. A ti dođeš, znači dobiješ tu mogućnost 5 minuta i kao ja sam im rekao i su se uradio? Allah takve osobine ne voli. Iako ti misliš a ja sam hrabar, ja sam neustrašiv, ja sam kazno, ja se niko ne bojim, ja se niko ne plašim. Rekao sam istinu. Istina nekada se treba i upakovati u smislu prikriti radi mudrosti veće koriste. To je dozvojno islamu, to je tako, došlo puno hadisa koji govore na tu temu. A s druge strane, znači, va promišljenost da te ne navedi da budeš taj koji će za sekundu donijeti odluku koja je pogrešna. Promisli, možda se ženiš, a Bibi pogoda znači da od to odgovara, ne. Znači, samo ženima, ženima, ženima, poslanik rekao, ko se nože, ni od nas, ni od naših suneta. Znači, vidi koga, šta pa pogleda radi se šta udaje suro šta ne udaj, suro hoćeš suda, pa neka pogleda kod dolazi, nije samo braku sliman. Vrati sve veze i negativne stvari milion. Kažeš šta da radimo, ne možemo skupiti. Kažeš. Pokvario da se u familiji u conchilo ku casa kako sliko znači mi neku igramo velku odju bosija, znači na sve nača se promašio furija, upravo zato što nije se bio promišlja svoj postupak. Ono što Allah te barek je tala voli pisani, raspitaj se, malo se angažuj, vidi košta, šta, ne potravi mjesec dana i dva mjeseca, i tri razgovaraj, ali na kredi to bude inšava kako treba. Od školu da odabereš, ne prva škola koja je te naopadne, nego vidi kakve imaju musmani koristite tvoje škole. Pogledaj znači, za djevojke, za, za sestra. Pogledaj kakve znači, musmani imaju korist od toga. Da li ćeš ti kakve fajde ti, tvoja porodca i musman, ili neći ti sutra kakvu školu želiš, šta želiš, kako na koji nađe na kog gledeš muslim? Vid neki cilj, nađe nešto, promisli, razmisli i tek nakon toga donese odmah. Majša Adjalanha u hadisu drugom koji bilježeš isto tako muslim kaže u čemu god se nađe blagost, ljubaznost kao postupak kaže tu stvaru ukrasi, uljepšati. Znači nema stvari subhanova, da je čovjek ne uradi sa osobinom blagosti, a da je neće ukrasiti, da je neće uljepšiti. I na kraju treba, svi mi volimo znači, da neko ili tu kaže, da te pokaže, da te posavijete na jedan lijep način, blag način. Nego ono grubo, je osnovno, brata, haram, boj salaha, ovako je na idem dalje, jer ja sam njemu rekao, skinuo sam odgovornost to je to. Tebi je cilj veći od toga, tebi je cilj da on to prihvati. Jesi, ti gledaj kako ćeš to upakovat, srijedit, dotirat pa mu to prezentirati. A jedna od stvari koja je jako puno poučio u tome jeste blagost. Naći da na ja rije blag znači da mu to pokažeš i ukažeš. A ono ja mu rekujem halal ono sunnost na ono, nema prodanja kod Boga on je gotov halal. Znači, to je poslanici ta metoda bila. Znači poslanik se znači, se nego bio ustrajan i bio opičen sa svojim osobinom blagosti i ukaza umetu, metu. Znači da tu osobinu jako voli Allah subhanahu wa taala i njegov poslanik. Znači poslanik je voli ali sallallahu alayhi wasallam. Voli je da ima pojedinac umet, da ima ummet. Ne da budu opisani znači, kao grubijani nekakvi, jer koji pogledaju, pogledaju, pogledaju, sam uništavaju, kad pogledaju pogodom, samo cijepaju ljude, razmišljavi Nego Habibi, da budeš odmjeren pravi muslima, a kad va islam i život i prostor gdje živiš, da budeš takav kako treba, budi jer je bio poslanik sa u svom takvim prilikama takav, i ashabi, ali čitav život poslanika je bio dava, pozivanje, prezentiranje, vidjet će te znači da je uvijek bio osmijen na licu uvijek je bio osmjeh na licu, uvijek je bila velika želja da uputi i da ukaže na pravi put svim zalutalim. Tako da im isto tako treba da iskoristimo tu priju. Nakon ovoga dolazi hadis poslanika sal sal je kaže šeha Albani da je hasen, da je vjerodosna, bilježi ga imam Tirmiz, imam imam Mahmed, Bejhek i drugi koji je jako zanimljiv, a koja je velika nagrada za onoga koji se strpi koji osabura u trenucima kada nadođe ta srđba i taj bijes. Mi, dana Subhana, imamo puno nekih e, situacija kad se naljutimo na druge. O, mislim, to bi nevažno kada pogleda o suštinu toga, ali su ipak mi se naljutimo i oko sitnica, razićemo i kažemo krupne riječi. Ali čovjek treba da uvijek ima na umu taj hadis poslanika sallahu alihi vselem jer mu obećava veliku nagradu. ومن ذلك لذلك يجب أن يكون فيه كبيراً وصبعاً موشكاراً قال صلى الله عليه وسلم من قضم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على روس الخلايك يوم القيامة حتى يخيره من أي هور شاء قال صلى الله عليه وسلم كما تنفذي وكما تنفذي وكما تنفذي وكما تنفذي I pa se suzdrži. A kaže u situacije taj bijes izlije iz sebe. Znači u situaciji, znači, ja sam u situaciju, ali ne treba se kontrolisati, mogu to učiniti. A se suzdržiš radi Allaha tebare kevetala. Ne želiš, znači, da to izađe iz tebe. Kaže, poslanik s.a.v. a.s. Toga će Allah Jelesanna su dnjem danu prozvati između svih stvorenja i kazati mu, dođi i izaberi kakvugod hoćeš huriju. I ovaj hadis kaže šehe Albani da je hasan. Dokaz, znači prihvatljiv, može suzeti, može se radati po njemu. Može se pozivati, pojašnjavati, drugim ukazivati. Pogledajte, velike nagrade. A mi smo Subhana u svakodnevnom životu o, na izloženi nekoj sržbi, bijesilnu i ljudi. Bilo to u kući s porodcima, s djecom, na ulici, u školi skon šema su mala, živi u ovim prostorom u ovom vremenu te izložen e, velikim znači uvredama a budi strpljiv radje late barek eta sabura ne uzračaj on tebe ne može sva radi ovog hadisa radi ovog hadisa bićeš od onih kojima ćevate ovaj barek eta sudjim danu kazati znači u tim teškim trenucima da probere kakvu hoće huriju radi ovog radi ovog znači va stvar nije nije jednostavna da je jednostavna Lako bilo kurije za rat. Nego vi znate da da svak pomisli, a eh, ako to sabura, moći će biti ko on, na glavu, na bolji je moćniji i vjači, vidi možda i drugi put ćemo ratiti, treći put sabura je poseban ako je riječ znači o vjerncima koji su elogjani, ugevat za anđele koji to okružio, radi lahde barekovatala sa buratovi. Imam kurtu birahima Allah je kazao. Pogledajte šta je kazuka. Obavezaj na onome koji spozna svoga gospodara, o ovim velikim imenom Halim. Da je blag prema svojim stvorenjima. Kojimu čine nepokornost, znači griješan. Da on, znači ta insan, to stvorenje bude blag prema kome, prema ostalim stvorenjima koji njemu čine nepokornost. Koji se ne slažu sa njegovim postupcima. Jer kad vidiš na čemu sve Allah te te barek je sabura, na kakvim znači, e, uvredama, pa na čemu ćeš tijem da sabura. A za sekundu znači uzradiš. Kaže on, treba da budeš znači, od onih koji će sabura. Pa kaže, to mu je preče kako bio okričen ovom plemenitom osobinom blagosti. Jer ako ne saburaš na tome, ako nije imaš ti ni te blagosti, nisu okričeni tom blagoš. A poslanik sa svojom kaže, Allah je voli i njegov poslanik. Zatim kaže, taka će imati udjela u ovom svojstvu, u mjeri koliko se uspije savladati u srčbi. Znači, tu ti ispit. Kad se u srčbi, ha, kako se savladavaš u tome. I kaže, u onom trenutku kada treba nekome oprosti komu je loše učinio. Tu ti ispit. Srčba i postupak tvojeg brata, komšije, prijatelja, bio komšija, vjernik, nevjernik osa i sasme bio saburao inače moj na najezitem uvredama i komšije je Židova koji svaki dan izbacivao svače pred poslanikom mm. sallallahu alejhi ve sellem ekuć. Zatim kaže trudiću se tome dok ne dostigne svojstvo blagost. E sad on kaže trudiću se. Zato oni ulema kažu ova blagost može biti urođena kod čovjeka kao stid. Ali može isto tako biti ona koja koja čovjek znači postupkom dolazi do nje, znači uvježbavanjem, vježbanjem svakodnevno, da ona svojim trudom okriti se takom osobinom. Čovjek su mala, znači ne može se kontrolišiti. Takav je po naravi. Ali ne možeš malo takav da ostaneš, možeš se izmijeniti, možeš se promijeniti, uraditi sve što može, uvježbaju, uvježbaju, znači danas jednom prijeđi dva po tri put proste. svaki dan kada se budeš uvježbavan, tome, ti ćeš jednog dana poslata do njih koji će biti blagi u svojim postup A Subh'ana koliko znači, imamo suprotnosti u našem džematu od ove osobine. Znači koliko nam je potrebno. I zato ova imena, Allaha tabareke v.t. njihovo značaj habibi toliko pozitivno utječu na čovjeka da mu obuhvata i akidu i fik i edeb, etiku, sveživo znači ova Allaha tabareke ta lijepa imena ukazuju čovjeku na nepozitivne stvari kojima treba da bude okičen nadunjalku, dok je živ. Zatim kaže, kao što voliš da tvoj gospodar oprosti tebe i svoje blagosti, svoje milosti, znači, budi ti taj koji voliš da oprostiš svom bratu muslimanu. Znači, ono što se dešava, što se naravno oduvrije da gibeta, ne mimeta, oprosti, radi Allah te barek Jer kaže, preko tog postupka možeš zaraditi veliki veliki salam, veliki her, veliko dobro djelo. Kako? Allah je lašanom kaže zaista je nagrada za loše djelo, za nepravdu koja se čini da se nepravdom uzvrati, istom jerom. Allah žena je dozvolio vjernicima to. Ko ti nepravduči da mu uzvratiš na to? Ali da li je to ono što gospodar hoće? Što želi? Da je to nešto bolje? Ne, Allah žena kaže u nastavku. Fa men afa wa aslaha fa eđruhu ala Allahi. A onaj koji oprosti i izmiri, znači zaračene skupine, kaže to je bolje i imat će nagradu kod svog gospodara. Nije rekao čimljata nagradu onaj koji izvrati isto mirom. nego onaj koji oprosti, koji prijeđe preko toga, koji izmiri, popravi stanje nekoga, takav može očekivati veliku nagradu kod Allaha teba rekao tada. Inna hu la yuhibbu valimi I zaista Allah šta ne voli zulom čare, nepravedne, one koji čine nepravdu. Kako? Nekada čovjek kaže višta njoj radi, udaraju pa se vrati pa ga subhala toliko e, iz udara da ga da čovjek završi na krihu I kaj ja mu vratio. Kako se mu vratio? Ti ostali na nogama da prenosi šaber, a on gore bore mu se za život. Znači Allah šta takve ne voli. Znači kada se ne, e, zulom nepravda učini, dozvojem ti je vrati isto mjerom kazati k'o ti učinio, da govori, znači glasno taj taj mi nepravda učinio. Ali ako to prikriješ, sakriješ, ostaviš, zaboraviš, oprostiš, prijeđeš, to je ono što je Allahu draže i bolje za tebe na ahiru da bit za to. Zatim Malav Jarašanu kaže u suri Shura وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ A onaj koji pokuša biti strpljiv i oprosti kada zaista je to što je nešto najbolje da može učiniti. Znači, za sve općenito, kad ti neko neprav učini, uvrijede nanosi, da pokušaš da osaburaš, da izdržiš, da prijeđeš i da oprostiš. I to je bolje. I na kraji ćemo spomenuti je poslanik sa Allahu alihi wa sveme dobio Allahu te barek eva ta'la ovim velikim imenom. Znači, kada, u trenutcima, ne da će po teškoći. Dova koja je poznata, koju biđu isto Buhari, Od Ibn Abba sad je kaže, poslanih sallahu alihi wasallam, La ilaha illa ne kaže halim. Znači, je kaže poslanih sallam, nema drugog istinskog Boga, osim velikog, moćnog azim i blago. Pogledajte te dvije osobe, uljetač, teškoć. E sad ste vi uzeli čitavu lekciju iz ovog imena, el-halim koji je blaka da ne požurije, odnosno žudi da oprosti, s druge strane ne požurije sa kažnjavanjem. Zašto je poslanik u nedaći učio, znači u problema učio tu, dovio gospodara Tebara Kvetala i velikim imenom. Zatim kaže La ilaha ard, I nema drugog istinskog Boga osim gospodara nebesa i zemlje koji je gospodar veličanstvenog Arša znači na početku el azim nema drugog istinskog Boga osim koji je azim veliki najveći najmoćniji svemogući i blagi to što se deš što te zadeslo to je iz njegove moći što je znači kudreta da može da učinja, u isto vrijeme i on je halim da te to uskrati podigne rastereti da osjetiš olahšanje koje dolazi samo od njega te bareke, te bareke ve tano. Molim Allah Subhanova tela da nam podari da se prije svega koristimo od onoga što smo kazali što smo čuli, zatim da nam podari ovu plemenitu osobinu da je mi imamo kod sebe prije svega u, između nas i naših porodica, između nas i naš, naših roditelja, između nas i naših prijatelja, naše braće i svi drugi znači prav kojima je treba da se obhodimo na takav, takav način. Molim Allah Subhanahu wa ta'la popravi naše stanje, stanje naše gummeta, da zbliži naša srca, ujedini naše safove i da nas usmrti na riječima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Subhanahu wa ta'la ilaha illallah i ilah, da je to uvijek, da vas sva tebarek da na nagradi najljepših najjep.